Siellä oli tarjolla lukemattomia erilaisia teelaatuja, joiden uskottiin vaikuttavan eri sairauksiin nivelreumasta reumasta ja veren aina syöpään asti. Lauri kiersi sairaalan osastoilla tutustumassa sen toimintaan ja tarpeisiin. Karilan tasavalta piti häntä arvokkaana vieraanaan, Lauri oli majoitettuna venäläisen lentokonealan insinöörin luokse.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 Avustusrekat ylittävät rajan Korte Salmesta heti aamulla. Mukana tavaroita jakamassa Karjalassa ovat muun muassa Pia Dolorozan taivallakoskelaissyntyinen toiminnanjohtaja Lauri Jakkila sekä kansanedustaja Pauli Saapunki. Laurin vaikutuspiiri laajeni väitellen yhä kauemmaksi. Vuonna 1993 hän sai sydämelleen